про чоловіка, який таємно проникнув у будинок. Мій друг знизав плечіма. «Ви знаєте, хто за його словами це був?» «Гадаю, я здогадуюсь. Він каже, що це кінозірка. Брайан Мартін. Що думаєте про це?» Чоловік, який ніколи не зустрічався з лордом Еджвером. Тоді, звичайно, було б цікаво, якби хтось побачив, що той чоловік – Відмикає двері своїм ключем. Хе, презирливо вигукнув Джеб. Тепер, я думаю, ви будете здивовані почути, що того вечора містера Брайана Мартіна не було в Лондоні. Він обідав у Молісі з молодою леді. Вони повернулися в Лондон аж після півночі. А, мягко сказав порог. Ні, я не здивований. — А молода леді також акторка? — Ні. — Дівчина — власниця крамниці з капелюшками. — Це міс Драйвер, подруга міс Адамс. Гадаю, ви погодитеся, що її свідчення поза підозрою. — Я не сперечаюся, мій друже. — Справді ви молодець ви це знаєте, — сміючись промовив інспектор. «Сфабрикована неправдоподібна історія! Ось що це було! Ніхто не заходив у будинок номер 17. і взагалі в жоден з будинків по обидва боки. На що це вказує? Що його світлість брехун!» Поро сумно похитав головою. Джеб звівся на ноги, у нього знову був хороший настрій. «Та ну, ми ж маємо рацію, і ви це знаєте! А хто такий де?» «У Парижі, в листопаді...» Інспектор знизав плечима. «Думаю, це стара історія. Хіба дівчина не могла отримати півроку тому подарунок, який зовсім не пов'язаний із цим злочином? Треба мати почуття міри». Півроку тому, пробурмотів детектив, раптом його очі засяяли. «Боже, ото я дурень!» «Що він каже?» Поцікавився у мене відвідувач. «Слухайте!» Фуаро підвівся і легенько постукав джепа по грудях. – Чому покаївка міс Адамс не впізнала тієї скриньки? Чому міс Драйвер не впізнала її? – Що ви маєте на увазі? – Тому що скринька була нова. Її недавно подарували. Париж, листопад – це все дуже добре. Безсумнівно, це дата – про яку та скринька повинна нагадувати. Але її подарували міс Адамс тепер, а не тоді. Бо скриньку купили нещодавно, лише нещодавно. Мій дорогий джепе, я благаю вас, з'ясуйте подробиці. Перед нами шанс, безумовно шанс. Її купили не тут, а за кордоном напевно, в Парижі. Якби її купили тут, уже з'явився б якийсь ювелір. Скринька була сфотографована та описана у всіх газетах. Так, так, Париж. Можливо, якесь інше закордонне місто, але я гадаю, Париж. Дізнайтеся, благаю вас, зробіть запити. Я хочу, я так сильно хочу знати, хто цей загадковий де. «Це не зашкодить», – добродушно мовив Джеб. «Не можу сказати, що я в захваті від цього, але зроблю все, що можу. Бо що більше ми знаємо, то краще». І Бадьорок, кивнувши нам, він пішов. «А тепер підемо обідати», – сказав Пуаро. Він узяв мене під руку і всміхнувся. «У мене з'явилася надія», – пояснив він. «Я зрадів, що він став схожим на себе». Однак це не змінило мого переконання, що молодий Рональд був винний. Мені подумалося, що після аргументів Джепа, можливо, мій друг і сам дійшов до того висновку, а пошук покупця скриньки був, мабуть, останньою спробою зберегти свою репутацію. Ми по-товариськи пішли обідати разом. Я був трохи здивований, помітивши у дальньому кінці ресторана Брайана Мартіна та Дженні Драйвер, які разом обідали. Пригадавши те, що сказав інспектор, я запідозрив, що між ними, можливо, роман. Вони побачили нас, і Дженні помахала нам. Коли ми попивали каву, вона покинула свого супутника і підійшла до нашого столика. Як і завжди, вона мала яскравий та енергійний вигляд. «Можна мені сісти і поговорити з вами хвилинку?» «Мсьє Пуаро». «Звичайно, мадемуазель, я радий вас бачити. А містер Марті не приєднається до нас?» «Я попросила його залишитися там. Розумієте, я хотіла поговорити з вами про Карлоту». «Так, мадемуазель, ви питали, чи не було в неї якогось чоловіка, близького друга, правда ж?» «Так, так. Я багато про це думала». Іноді не можна згадати про все одразу. Треба повернутися назад, щоб прояснити все. Пригадати багато дрібних слів та фраз, на які, можливо, у той час не звернула уваги. Отже, саме це я й робила. Міркувала, роздумувала і пригадувала те, що вона говорила. І я дійшла певного висновку. Так, мадмозель, мені здається, що чоловік до якого вона була небайдужа, чи який почав їй подобатися. Рональд Марш, той, що отримав титул. Чому ви вважаєте, що це був він, мадмозель? Через те, що Карлота одного разу почала загалом розповідати про людину з тяжкою долею і про те, як це може вплинути на характер. Людина може бути насправді порядною, а потім змінитися на гірше. Не стільки грішник, скільки жертва гріха. Знаєте, про що я? Це перше, чим жінка себе обманює, коли починає закохуватися у чоловіка. Я стільки разів чула цю банальну фразу. Карлота була розумною дівчиною, а тепер вона говорила таке, мов повна дурепа, Ніби тільки вчора народилася. Так, сказала я собі, тут щось не те. Вона не називала імені, Говорячи про все загалом, Але майже одразу після цього Вона заговорила про Рональда Марша І вважала, що до нього погано ставилися. Вона дуже байдуже і невимушена говорила про це. Тоді я не пов'язала ці две речі. Але тепер мені цікаво, Мені здається, вона мала на увазі саме Рональда. Як вважаєте, мсье Пуаро?» Вона підвела очі і глянула просто на нього. «Здається, мадмозель, ви надали мені надзвичайно цінну інформацію». «Я рада», – відповіла Дженні і заплескала в долоні. Детектив ласкаво подивився на неї. «Ви могли цього не чути, але джентльмена, про якого ви говорите, Рональда Марша, лорда Еджвера саме заарештували. О, від здивування дівчина роззявила рот. Отже, я трохи запізнилась зі своїми роздумами. Ніколи не буває запізно, прорік Пуаро. Принаймні для мене, ви ж розумієте. Дуже дякую, мадемуазель. Вона підвелася і повернулася за столик до Брайна Мартіна. «Ну як, Пуарон, – сказав я, – це без сумніву, змінює ваші судження?» «Ні, Гастінгсе, навпаки, це ще більше їх підтверджує». Попри таке доблесне ствердження, я сподівався, що потайки він засумнівався. Кілька днів потому Пуару ні разу й словом не обмовився про справу Еджвера. Коли я говорив про неї, він відповідав лаконічно і відчужено – Словом, умив руки. Яка б думка не з'явилася у його блискучому мозку, тепер він мусив визнати, що вона не підтвердилася і що його перша версія у цій справі була правильна, а Рональда Марша таки справедливо звинуватили у злочині, оскільки він Пуарото не міг відкрито це визнати, тому й вдав байдужість до справи. Саме так я розумів його ставлення. Здавалося, факти підтверджували це. Детектив ані трохи не цікавився перебігом справи у суді, який будь-якому разі був простою формальністю. Він займався іншими справами і, як я кажу, не виявляв жодного інтересу, коли йшлося про цю. Лише через два тижні після подій описаних мною в попередньому розділі, я збагнув, що цілком хибно оцінив ставлення друга до справи. Був час сніданку, як зазвичай біля тарілки Пуаро лежала солідна купа листів. Він вправними рухами пальців перебирав їх, потім видав задоволений звук і витягнув конверт із американською маркою. Чоловічок відкрив його своїм маленьким канцелярським ножем. Я дивився з цікавістю. О, як він здавався таким зворушено задоволеним, у конверті був лист та досить товстий додаток до нього. Пору двічі перечитав послання, а потім подивився на мене. — Хочете поглянути на це, Гастінгсе? Я взяв лист. Ось що там було написано. Дорогий Мсьє Пуаро, я була дуже зворушена вашим доброзичливим, дуже люб'язним листом. Я відчувала себе у такій безвиході. Окрім страшного горя, мене дуже образили речі, які мене тякали про Карлоту, найріднішу, наймилішу сестру, яку тільки можна було мати. Нім, Мсьє Пуаро, вона не вживала наркотики, я впевнена, вона панічно боялася таких речей. Я часто чула, як вона це казала. Якщо вона і була причетна до смерті того нещасного чоловіка, то зовсім безневинно. І, звісно, її лист до мене є доказом цього. Надсилаю його вам, як ви й просили. Мені нестерпна думка, що треба розлучитися з останнім у її житті листом. Але я знаю, що ви подбаєте про нього, і я зможу повернути лист. А якщо він допоможе прояснити... Хоч якісь таємничі моменти, пов'язані з її смертю, а ви сказали, що це можливо, що ж, тоді, звісно, лист повинен потрапити до вас. Ви запитуєте, чи Карлота згадувала про якогось друга з особливою привітністю у своїх листах? Вона писала про багатьох людей, але про жодного не згадувала по-особливому. Думаю... Вона найчастіше зустрічалася з Брайаном Мартіном, якого ми знали багато років, дівчиною на ім'я Дженні Драйвер і капітаном Роналдом Маршем. Я б дуже хотіла пригадати щось, що могло б вам допомогти. Ви пишете так доброзичливо і з таким розумінням. І я думаю, ви розумієте, ким ми з Карлотою були одна для одної. З вдячністю, Ваша Люсі Адамс. Постскриптум. Полист щойно приходив офіцер поліції. Я сказала, що вже відіслала його вам. Звісно, це неправда, але я відчувала, що так чи інакше важливо, щоб ви першим його побачили. Здається, у Скотланд-Ярді він потрібен як доказ проти вбивці. Ви передасте його їм, але будь ласка, переконайтесь що вони найближчим часом повернуть його вам. Розумієте, це останні слова, які Карлота написала мені. Отже, ви самі їй написали, мовив я, відкладаючи лист. Для чого ви це зробили, Пуаро? І чому ви попросили оригінал листа Карлоти? Він схилився над сторінками розкритого листа, про який я щойно згадав. Правду кажучи, Мені важко відповісти вам, Гастінгса. Хіба що я без надії сподівався, що справжній лист може якось пояснити незрозумілий. Я не розумію, як ви можете робити висновки з тексту цього листа. Карлота Адамс сама віддала лист покоївці, щоб та його відіслала. Жодних хитрощів з ним не було, і текст написаний як Найзвичайнісіньке послання. Поаро зітхнув. Я знаю, знаю. Саме в цьому й полягає його складність, тому що Гастінгсе, таким, яким він є, цей лист не може існувати. Він неможливий, без глуздя. Так, так, так і є. Бачте, як я пояснив, деякі речі повинні статися бо вони виходять одна з одної методично, послідовно та цілком зрозуміло. Але потім з'являється цей лист. Він не вписується. Хто ж тоді помиляється? Еркюль Пуаро чи лист? Гадаєте, неможливо, щоб Еркюль Пуаро помилявся? Промовив я, наскільки міг тактовно. Той із докором подивився на мене. Є... Випадки, коли я помилявся. Але не тут. Зрозуміло, оскільки лист здається неможливим, він неможливий. Є щось пов'язане з ним, про що ми не знаємо. Я шукаю, що саме. І він продовжив вивчення підозрілого листа з допомогою маленького кишенькового мікроскопа. Закінчивши вивчати кожну сторінку, Детектив передав лист мені. Певна річ, я не знайшов жодних невідповідностей. Він був написаний упевненим і розбірливим почерком та дослівно відповідав тексту телеграми. Порог глибоко зітхнув. Тут немає жодних ознак підробки. Усе написано одним почерком. І все ж таки я стверджую, що він неможливий у такій формі. Раптом мій друг зупинився і поспішним жестом попросив сторінки, які я тримав. Я віддав, і він ще раз повільно їх проглянув. Зненацька Пуаро вигукнув. Я вже вийшов за столу і стояв, дивлячись у вікно. Почувши вигук, я різко обернувся. Чоловічик справді аж тремтів від хвилювання. Його очі були зелені, як у кота – а вказівний палець держав. «Бачите, Гастінгси, подивіться сюди, швидко йдіть і погляньте!» Я підбіг до нього, перед ним лежала одна сторінка зсередини листа. Нічого особливого я не зміг побачити. «Ви не бачите? Усі інші сторінки мають ідеально прямі краї. Вони одинарні, а ця, погляньте на її відірвану сторону, «Ця була розірвана, ви розумієте, що я маю на увазі?» Цей фрагмент листа було написано на подвійному аркуші. «Отже, ви розумієте, одна сторінка листа відсутня!» Без сумніву, я дивився безглуздим поглядом. «Це справді так! Але як це можливо?» «Так, Гастінгсе, це дійсно так!» Саме в цьому і полягає вся хитрість задуму. Прочитайте і побачите самі. Гадаю, найкраще, що я можу зробити, це приєднати точну копію сторінки, про яку йдеться. А тоді каже, думаю, ти обдурила б самого лорда Еджвера, а поб'ємося на щось об заклад. Я розсміялася і сказала – Нащо? Люсі дорогенька, від відповіді мені просто перехопила подих. 10 тисяч доларів. Тепер ви розумієте? запитав Поро. Лист переривається там, де вона розповідає про капітана Марша. Їй шкода його. І потім вона каже: він похвалив мій виступ. Після цього з нової сторінки вона продовжує. А тоді каже, але, мій друг, сторінка відсутня. Той, про кого йдеться на новій сторінці, може і не бути ним з попередньої. Справді, це не той самий він з попередньої сторінки. Це зовсім інший чоловік, який і запропонував цей розіграш. Зверніть увагу, з цього місця ім'я Рональда Марша більше не згадується. О, це вражає! Так чи так, наш убивця потрапляє у цей лист. Лист викриває його. Безперечно, вбивця думає про те, щоб повністю його знищити. А потім, перечитуючи ще раз, бачить спосіб, як по-іншому з ним повестися. Вистачить забрати одну сторінку, і лист можна перетворити на викривальне обвинувачення для іншої людини, також чоловіка, який має мотив для вбивства лорда Еджвера. О, це була удача! Як ви кажете, гроші на конфітюр. Він відриває листок і спотворює зміст листа. Я захоплено дивився на Пуару. Я не був до кінця переконаний, що його версія правильна – Існувала велика ймовірність, що Карлота взяла вже надірваний листок, однак Пуаро переповнювала така радість, що я не наважувався поділитися своєю досить прозаїчною думкою, бо все-таки він міг мати рацію. Утім, я насмілився вказати Пуаро на одну-дві слабини в його теорії, але як цей чоловік, хай хто це був, дістав листа». Міс Адамс узяла його просто з сумочки, особисто віддала покоївці, щоб та відправила його. Покоївка сама нам про це сказала. Через це нам слід прийняти одну з двох речей. Або покоївка збрехала, або, або того вечора Карлота Адамс зустрічалася з убивцею. Я кивнув. Я вважаю, що останній варіант найвірогідніший. Нам досі невідомо, де була Карлота Адамс між часом виходу з квартири та дев'ятою годиною, коли вона залишила валізу на вокзалі Юстон. Я гадаю, що саме у цей період вона й зустріла вбивцю у якомусь визначеному місці, і, можливо, вони повечеряли разом. На останок він дав їй кілька вказівок, що точно сталося з листом, нам невідомо. Можна спробувати здогадатися. Карлота могла тримати його у руці, плануючи відіслати його вже тоді. Вона могла покласти його на столик у ресторані. Убивця бачить адресу і відчуває, ймовірну небезпеку. Можливо, чоловік непомітно взяв його, вибачився і відійшов, розкрив, прочитав, вирвав листок, а потім повернув на столик. Чи, можливо, віддав його, коли Карлота йшла, сказавши, що вона не помітила, коли й лист упав? Точний перебіг подій не важливий, але дві речі очевидні. Карлота Адамс зустріла вбивцю того вечора перед тим, як убила лорда Еджвера. Або вже після вбивства. Для цього було трохи часу, коли вона вийшла з Корнергауса. «Здогадуюся, хоча тут я можу помилятися, що саме вбивця дав їй золоту скриньку, як чуттєве нагадування про їх першу зустріч. У такому разі вбивця де?» «Не можу зрозуміти, до чого тут золота скринька. Послухайте, Гастінгсе, Карлота Адамс не приймала Веронал. Люсі Адамс так стверджує, і я теж вірю, що це правда». Ця здорова дівчина з ясними очима не мала схильності вживати такі речі. Жоден із її друзів, а також покоївка, не впізнали скриньку. Чому тоді скриньку знайшли у Карлоти після того, як вона померла? Для того, щоб склалося враження, що вона приймала веронал і до того ж робила це протягом значного періоду часу, скажімо, щонайменше півроку. Припустимо, що на кілька хвилин дівчина зустріла злочинця після вбивства. Вони щось випили разом, гастінг все, щоб відсвяткувати свій успішний план. А він підсипав у напій дівчині досить вираналу, щоб вона не прокинулася наступного ранку. «Жахливо!» – сказав я, здригнувшись. «Так, це було недобре», – сухо додав Поро. «Ви розкажете це все джепові?» Запитав я через хвилину чи дві. Не зараз. Що я можу йому розповісти? Цей бравий поліцейський джеб скаже, що це ще одна дурниця. Дівчина просто написала на нерівному арку ще й паперу, і все. Я винувато опустив очі. Що я зможу на це відповісти? Нічого. Щось таке справді могло статися. Я лише знаю, що це не сталося, бо не могло статися, мій друг замовк. Його обличчя набуло замріяного виразу. Уявіть собі, Гастінгсе, якби у того чоловіка був план і засоби, він би відрізав сторінку, а не відірвав її. І ми б нічого не помітили, нічогісінько. Тому ми робимо висновок, що він був недбалий у своїх звичках, усміхаючись, мовив я. Ні, ні, він міг поспішати, ви бачите, як неакуратно відірвано. О, у нього точно було мало часу. Пару зробив паузу, а потім сказав. Я сподіваюся, ви таки помітили одну річ. Цей чоловік, цей де? У нього мало б бути дуже міцне алібі на той вечір. Я не знаю, як у нього взагалі може бути алібі, якщо чоловік спочатку провів час, вчинивши вбивство на Рінджет-Гейт, а потім зустрічався з Карлотою Адамс. «Цілком згідний», – мовив Пуаро. «Саме це я і маю на увазі. Йому надзвичайно потрібне алібі, і не сумніваюсь, щоб він подбав про це». Інша річ, чи справді його ім'я починається на літеру «Д», чи «Д» пов'язане з псевдонімом, за яким Карлота Адамс його знала? Він замовчав, а потім тихо додав, «Ми повинні знайти його, цього чоловіка, чиє ім'я чи псевдонім починається на літеру «Д». Гасінгсе, ми мусимо його знайти». Наступного дня у нас був несподіваний візит. Прийшла Джеральдін Марш. Пору привітався і запросив її сісти. А я з жалем дивився на цю дівчину – Її великі темні очі стали ще більші і темніші, ніж, звичайно, а темні кола під очима свідчили про те, що вона не спала. Її обличчя було худе та надто змарніли, як для молодої особи майже ще дитини. «Я прийшла побачитися з вами, всі Пуаро, тому що не знаю, як мені далі бути. Я жахливо хвилююся і засмучена». Так, мадемозель, він тримався серйозно зі співчуттям. Рональд розповів мені, що ви сказали йому того дня. Я маю на увазі той страшний день, коли його заарештували. Вона тремтіла. Він розповів, що ви несподівано підійшли до нього, коли він сказав, що, здається, йому ніхто не вірить. І сказали йому, я вам вірю. Це правда, месье Паро? Так, це правда, мадмозель, саме так я й сказав. Так, але я мала на увазі не те, чи ви так сказали, а чи ви насправді повірили йому, чи повірили ви в його розповідь. Вона була страшенно схвильована і, склавши руки, нахилилася вперед. Я сказав правду, мадемуазель, тихо відповів детектив, я не вірю, що ваш двоюрідний брат убив лорда Еджвера. О, сказала дівчина, її обличчя зарум'янилося, а очі стали ще більшими. Тож ви схильні вважати, що хтось інший це зробив? Ймовірно, мадмозель Пуару усміхнувся. От я дурна, я неправильно висловилась. Я хотіла спитати, ви здогадуєтеся, хто це зробив? Вона нетерпляче нахилилася вперед. У мене є кілька ідей, сказав чоловічок. «Звісно, це мої підозри, назвемо їх так. Розкажете мені, будь ласка, прошу!» Поро заперечно похитав головою. «Це, мабуть, було б нечесно. Отже, ви підозрюєте когось конкретно?» Він лише ухильно похитав головою. «Якби я хоч трохи більше знала, – далі благала дівчина, – мені б було набагато простіше, я, можливо, могла б допомогти вам, – Саме так, я могла б допомогти. Її благання справді обеззброювали. Герцогиня Мертонська досі переконана, що це була моя мачуха. Із задумливим виразом промовила дівчина і кинула на Пуаро запитальний погляд. Він не відреагував. Але мені важко повірити, що це можливо. Що ви думаєте про неї, про свою мачуху? Скажу так, я майже не знаю її. Я була в пансіоні в Парижі, коли батько одружився з нею. Коли я повернулася додому, вона була доволі приємна. Тобто вона просто не помічала моєї присутності. Я думала, що вона пустоголова і корислива. Порок внув. Ви згадали про герцогиню Мертенську? Ви часто з нею бачитесь? Так, вона дуже добре до мене ставиться. За останні два тижні я провела з нею дуже багато часу. Цей жах через усі ці розмови, репортерів, ув'язнення Рональда та все інше... Дівчина затремтіла. Мені здається, що у мене немає справжніх друзів. Але герцогиня – чудова жінка. І він теж її син, тобто. Він вам подобається? Я вважаю, що він сором'язливий, скутий, і з ним досить тяжко знайти спільну мову. Але... Герцогиня багато говорить про сина, тому я відчуваю, що знаю його насправді краще, ніж думаю. Зрозуміло. Скажіть мені, мадемуазель, ви дуже прив'язані до вашого двоюрідного брата? До Рональда? Звичайно. Він... Ми не часто бачилися з ним за останні два роки, але до цього він мешкав у нашому будинку. Я... Завжди вважала, що він чудовий. Він постійно жартував і вигадував, що б такого божевільного зробити. О, з ним у нашому похмурому домі все було інакше. Пуаросків чутливо кивнув, але продовжив, висловивши твердження, яке шокувало мене своєю непристойністю. «Тоді ви не хотіли б побачити його повішеним?» «Ні, що ви?» І Джеральдін сильно затремтіла. Тільки не це. О, якби лишень це була вона, моя мачуха. Це мусить бути вона. Герцогиня так каже. О, як, кинув Пуаро. Якби лишень капітан Марш залишився в таксі, чи не так? Так, принаймні. Що ви маєте на увазі? Дівчина насупила лоб. Я не розумію. Якби він не пішов за тим чоловіком у будинок, до речі, ви чули, як хтось заходив? Ні, я нічого не чула. Що ви робили, коли ви в будинок? Я побігла просто нагору, щоб дістати перли. Так, звичайно, і це зайняло трохи часу. Саме так, я не могла одразу знайти ключ від своєї скриньки з прикрасами. Так часто буває, що більше поспішаєш, то повільніше все виходить. Пройшло трохи часу, поки ви зійшли вниз, «І тоді ви побачили свого двоюродного брата у холі?» «Так, він ішов від бібліотеки», – вона ковтнула. «Я розумію, це вас налякало?» «Так», – сказала Джерель Дін із вдячністю за його співчутливий тон. «Розумієте, я заціпеніла?» «Так, це очевидно. Роні лише сказав у мене за спиною. «Привіт, Діно, знайшла?» «І я аж підстрибнула!» «Так», – спокійно сказав детектив, – «як я вже говорив, шкода, що він не залишився на дворі. Тоді таксист зміг би підтвердити, що ваш двоюродний брат не заходив у будинок». Дівчина кивнула. Сльози потекли з її очей і почали капати на коліна. Вона підвелася. Поро взяв її руку. «Ви хочете, щоб я врятував його для вас, чи не так?» «Так, так, будь ласка, зробіть це. Ви не знаєте...» Вона стояла, намагаючись контролювати себе, і стискала кулаки. «Вам нелегко жилося, мадемуазель?» – тихо промовив мій друг. «Я розумію. Так, життя було нелегким. Гастінгсе, викличте, мадемуазель, таксі!» Я пішов із дівчиною і посадив її в таксі. На той час вона вже заспокоїлася і мило подякувала мені. Повернувшись, я побачив, як Пуаро із засмученим виглядом та зморщеним від думок чолом ходить сюди-туди кімнатою. Добре, що я задзвонив телефон, і це відволікло його. «Хто це? О, це ви, Джепе. Добрий день, друже. Що він хоче повідомити?» поцікавився я, підійшовши ближче до телефону. Нарешті Після кількох вигуків Пуаро заговорив, «Так, а хто по неї приходив, вони знають?» Хоч якою була відповідь, він не такого очікував. Його обличчя набуло смішного виразу. «Ви впевнені?» «Ні, я просто трохи засмутився, це все. Так, мені потрібно впорядкувати свої версії. Яка різниця? Я мав рацію. Так, одна подробиця. Як ви кажете?» Ні, я досі дотримуюся тієї самої думки. Благаю вас провести подальші розслідування у ресторанах поблизу Ріджентгейту і Юстона, Тоттенгем, Кортроуд і, можливо, Оксфорд-стріт. Так, чоловік і жінка, а також поблизу Стренду, незадовго до півночі. Так, я знаю, що Капітан Марш був із Дортгаймерами, але на світі є й інші люди, окрім Капітана Марша. Казати, що я впертий, як віслюк, негарно. Зробіть мені ласку, благаю вас. Він поклав слухавку. Усе добре? нетерпляче запитав я. Чи добре? Мене це теж цікавить. Гасінгсе, ту золоту скриньку дійсно купили у Парижі. Її замовили листом із відомого Паризького магазину, який спеціалізується на таких речах. Лист був написаний від імені такої собі леді Акерлі, Констанції Акерлі. Очевидно, що такої людини не існує. Лист отримали за два дні до вбивства. На ньому були ініціали, можливо, замовника, викладені рубінами, і напис усередині. Це було термінове замовлення, як то кажуть, на завтра, тобто на день напередодні вбивства. І його забрали... Так, забрали і заплатили готівкою. «Хто забрав?» – схвильовано запитав я. Я відчував, що ми наближаємося до істини. «Яка жінка?» – Гастінгсе? «Жінка?» – здивувався я. «Жінка низького зросту, середнього віку, в пенсне». Ми дивилися один на одного і були повністю спантеличені. Я пригадую, що наступного дня ми пішли на званий обід до Відбернів у готелі Клеріч. Ні я, ні Пуаро не надто прагнули туди йти. Власне, кажучи, це було вже десь шосте запрошення, яке ми отримали. Місіс Відберн була украй настирлива і любила знаменитостей. Вона дуже вперто не приймала відмови і, зрештою, запропонувала такі дні, коли ми просто не змогли їй відмовити. Та за таких умов щоб швидше ми пішли і пережили це, то краще. Мій друг був не дуже говіркий, відколи прийшли новини з Парижа. У відповідь на мої коментарі у цій справі він завжди говорив те саме. У цьому є щось, чого я не можу зрозуміти. Він кілька разів пробурмотів собі. Пенсне, пенсне в Парижі, пенсне у сумці Карлоти Адамс. Я щиро радів, що ми йдемо на обід бо це був привід освіжити голову. Там був молодий Дональд Рос, який підійшов і радісно привітався зі мною. Чоловіків було більше, ніж жінок, і його посадили за стіл поруч зі мною. Джейн Вілкінсон сиділа майже навпроти нас, а поруч між нею та місіс Вітберн примостився молодий герцог Мертонський. Мені здалося, і, звісно, це могло бути лише моєю здогадкою, що він почувався трохи незручно. Оточення, у якому він опинився, подумалось мені, не дуже йому подобалося. Він був дуже консервативним молодиком і з трохи реакційними поглядами, персонажем, який наче через якусь прикру помилку з'явився із доби середньовіччя. Його пристрасне захоплення надзвичайно сучасною Джейн Вілкінсон було одним із тих давніх жартів, які зіграла природа. Споглядаючи красу цієї акторки і беречу до уваги чарівність її витонченого хрипкого голосу, яким вона видавала найбанальніші фрази, я й не сумнівався, що він не зможе встояти. Але хіба не можна звикнути до ідеальної краси та п'янкого голосу? Мені спало на думку, що навіть у цей момент промінь здорового глузду намагався розвіяти туман хмільної любові. Причиною став випадковий коментар. Досить принизливий промах з боку Джейн, що змусив мене так думати. Хтось, я вже не пам'ятаю, хто саме, згадав у якомусь контексті про троянського принца Паріса, і тієї ж миті почувся приємний тембр голосу Джейн. Париж, сказала вона, не розчувши, ну, Париж цими днями не має жодного впливу. Лондон і Нью-Йорк відіграють тепер важливу роль. Як це часом буває, ці слова прозвучали під час короткої паузи в розмові. На мить запанувала незручна тиша. Я почув, як праворуч від мене Дональд Трос зробив глибокий вдих. Місіс Відберн різко заговорила про російську оперу. Усі почали поспіхом щось казати одне одному. Лише Джейн незворушно дивилася то на стіл, то вгору, без найменшої думки, що вона бовкнула щось не те. Тоді я звернув увагу на герцога. Він міцно стиснув губи. Його обличчя спалахнуло, і здавалось, наче він трохи відсунувся від акторки – він, мабуть, уявив собі, що одруження з Джейн Вілкінсон могло мати низку незручних непередбачуваних ускладнень для чоловіка з його статусом. І, як це часто буває, я сказав перше, що спало на думку моїй сусідці ліворуч, оглядній титулованій леді, яка організовувала свята для дітей. Я пам'ятаю, що запитання було таке. «Хто ця дивакувата жінка у фіолетовому наприкінці стола?» І, звичайно, як виявилося, це була її сестра. Я, затинаючись, вибачився і повернувся, щоб поспілкуватись із розцем, який відповідав дуже коротко. Тільки після невдачі зі співрозмовниками обабіч мене я помітив Браяна Мартіна. Він, мабуть, прийшов пізніше, бо я не бачив його перед цим. Той сидів трохи далі за столом з мого боку, захоплено розмовляючи з якоюсь гарненькою білявкою. Прийшло трохи часу, відколи я востаннє бачив його так близько, і мене вразило те, що він мав набагато кращий вигляд. ходерлявість практично зникла, він наче помолодшив і загалом був здоровішим. Він сміявся й жартував зі своєю співрозмовницею і, здавалося, перебував у відмінному настрої. У мене не було часу спостерігати за ним далі, тому що моя огрядна сусідка, прийнявши вибачення, граційно дозволила мені послухати довгий монолог про красу свят для дітей, які вона організовувала на благодійній основі. Пуаро змушений був піти раніше – Оскільки у нього була зустріч, детектив розслідував дивне зникнення черевиків посла і домовився про зустріч о пів на третю. Він попросив мене попрощатися за нього з місіс Вітберн. Поки я чекав, щоб це зробити, а це було непросто, адже її оточили друзі, щоб на прощання сказати різні приємності, хтось торкнувся мого плеча. Це був молодий роз. А мсьє Пуарос ще тут? Я хотів би поговорити з ним. Я пояснив, що той щойно пішов. Роз ставався розгубленим. Розгубленим. Я уважніше придивився до нього і побачив, що той чимось засмучений, був блідий і напружений, а в його очах застиг дивний, незрозумілий погляд. «Ви хотіли побачити особисто його?» – запитав я. Він повільно відповів. «Я...» «Я не знаю». Відповідь була такою незвичною, що я від подиву витрішився на нього. розпочервонів. «Знаю, що це може здатися смішним, але вправда в тому, що сталося щось досить дивне. Щось, чого я не можу зрозуміти. Тому я хотів би порадитись із місьє Поро. Розумієте, я не знаю, що робити, і не хотів би турбувати його». Але юнак був такий спантеличений і невеселий, що я поспішив обнаді... обнадіяти його. Пору пішов на заплановану зустріч, мовив я, але має повернутися до п'ятої. Чому б вам не зателефонувати йому або прийти і зустрітися з ним? Дякую. Знаєте, гадаю, я так і зроблю. О п'ятій? Краще спершу зателефонуйте і переконайтеся перед тим, як прийти, порадив я. Гораст, я так і зроблю Дякую, Гастінгс, розумієте Я думаю, що це могло б Просто могло б бути дуже важливим Я кивнув І знову повернувся в той бік Де місіс Вітберн Розсипалася теплими словами До своїх гостей І тиснула їм руки Попрощавшись з нею Я попрямував до виходу І тоді хтось узяв мене під руку Не залишайте мене Почув я веселий голос «Це була Дженні Драйвер. До речі, вона мала надзвичайно вишуканий вигляд. «Добрий день!» – привітався я. «Звідки ви з'явилися?» «Сиділа за сусіднім століком. Я вас не бачив, як справи. Процвітаю, дякую. Тарілки для супу добре продаються?» З тарілками для супу, як ви грубо їх називаєте, справи дуже добре. Коли вони всім набриднуть, доведеться вигадати щось інше. Наприклад, бульбашку, яка буде кріпитись до чола за допомогою пір'їни. «У вас немає совісті», – сказав я. «Зовсім ні. Хтось має виступити на захист страусів. Вони зараз безробітні». Дженні засміялася і відійшла. «До побачення. У другій половині дня мене не буде». Прокатаюсь у справах за місто. Чудова ідея, схвально відгукнувся я. Сьогодні у Лондоні страшенно душно. Я повільно пройшовся парком і повернувся додому близько четвертої години. Пуаро ще не прийшов. Була вже за двадцять п'ята, коли той повернувся. Друг підморгнув мені і явно був у гарному настрої. Усе зрозуміло, Голмсе, зауважив я. Я бачу, ви знайшли черевики посла. Ця справа була пов'язана з контрабандою кокаїну. Дуже винахідливо. Останню годину я провів у жіночому салоні краси. Там була дівчина із каштановим волоссям, яка одразу захопила б ваше чутливе серце. У Пуару було незмінне враження, що я відчував особливу сплапкість до каштанового волосся. Я не мав наміру сперечатися про це. Задзвонив телефон, мабуть, це Дональд Рос, сказав я, прямуючи до телефону. Дональд Рос? Так, юнак, якого ми зустріли у Чизіку. Він хотів побачитися з вами у якійсь справі. Я підняв слухавку, вітаю, це капітан Гастінгс. Це справді був Рос. О, це ви, Гастінгсе. Мсі Пуару вже повернувся. Так, він зараз тут. Ви хочете поговорити з ним, чи зайдете, щоб зустрітись? «Це не щось особливе, я можу сказати йому й по телефону». «Гаразд, зачекайте хвильку». Пуаро підійшов і взяв слухавку. Я був так близько, що міг віддалено чути розсів голос. «Це Мсьє Пуаро?» Голос був нетерплячий, схвильований. «Так, це я. Дивіться, я не хочу вас турбувати, але є дещо, що мені здається трохи дивним. Це стосується смерті лорда Еджвера». Я побачив, як мій друг напружився. Продовжуйте, продовжуйте, вам це може здатися дурницею. Ні-ні, скажіть мені, в чому річ? Згадка про Париж спровокувала мене. Розумієте, зі слухавки пролунав слабкий звук дзвінка. Хвилинку, сказав Роз. Було чутно, як слухавку відклали. Ми чекали. По Розі слухавку в руці, а я біля нього. Кажу вам, ми чекали. Минуло дві хвилини, потім три, чотири. П'ять хвилин. Пору неспокійно топтався з ноги на ногу. Він подивився на годинник, потім опустив і підняв гачок слухавки. І подзвонив на телефонну станцію. Після цього повернувся до мене. Слухавка на тому боці лінії досі відкладена. Але ніхто не відповідає. Вони не можуть дозвонитися. Гастінгсе, швидко знайдіть адресу Роса у телефонній книзі. Нам негайно треба до нього. За кілька хвилин ми вже застрибували у таксі. Облуччя Пуаро було похмурне. Мені страшно, Гастінгсе, сказав він. Мені страшно. Ви ж не думаєте, що... Почав я, але не договорив. Ми маємо справу з кимось, хто вже двічі вбивав. І він не вагатиметься, щоб зробити це знову. Вбився, крутиться і вивертається, наче щур, що хоче врятувати свою шкуру. Рос – загроза для нього. З цього випливає, що Роса буде усунуто. – Чи було так важливо те, що хотів сказати Рос? – з сумнівом запитав я. – Мабуть, він так не думав. Отже, він помилявся. Очевидно, те, що він хотів повідомити, було надзвичайно важливо. Але звідки кому знати? Ви сказали, що він говорив із вами там, у Клеріджі. Навколо повсюди були люди. Безглуздя, цілковите безглуздя. Ах, чому ви не взяли його з собою? Не пішли з ним, не дозволили нікому бути біля нього, поки я не почув би, що він хотів сказати. Я зовсім не думав, уявити не міг, затинаючись, пролепетав я. Пуаро махнув рукою. Не виніть себе, звідки вам було знати. Я, я мав би знати, розумієте, Гасінгсе, убивця подібний до тигра. Він такий же підступний і нещадний. Ах, ми колись приїдемо туди. Нарешті ми прибули на місце. Рос мешкав у квартирі з окремим входом на другому поверсі котеджу на великій площі в Кесінгтоні. Ми дізналися це з іменної картки біля дверного дзвінка. Вхідні двері були відчинені, а всередині ми побачили велику сходову клітку. Сюди так легко увійти. Ніхто й не побачить, пробурмотів детектив, перестрибуючи через сходинки. На другому поверсі ми побачили щось схоже на перегородку та вузькі двері за англійським замком. Імена картка роса висіла на дверях. Ми зупинилися, навколо стояла мертва тиша. Я штовхнув двері. І на моє здивування вони відчинилися. Ми зайшли у квартиру. З одного боку у вузькому коридорі двері були відчинені. Інші двері навпроти нас вели, мабуть, у вітальню. Туди ми й увійшли. Це була відділена половина великих покоїв. Кімната виявилася комфортною, хоча й обставлена недорогими меблями. У ній не було нікого. На маленькому столику стояв телефон – а слухавка лежала поруч. Пору швидко підійшов уперед, озирнувся і похитав головою. Не тут. ходімо, Гастінгсе. Ми вийшли тим самим шляхом чи і через коридор увійшли в інші двері. Ця кімната була невеличкою їдальною. Збоку, біля столу, упавши зі стільця і розпластавшись на підлозі, лежав роз. Мій друг нахилився біля тіла. Коли він підвівся, його обличчя побіліло. Він мертвий. Удар в основу черепа. Ще довго після подій того дня у моїй голові залишався цей кошмар. Я не міг позбутися жахливого відчуття провини за те, що трапилося. А того фатального вечора, коли ми з Пуаро пізніше були самі, я, затинаючись, розповів йому про своє гірке самоїдство. У нього знайшлася швидка відповідь «Ні-ні, не виніть себе, як ви могли передбачити, Бог наділив вас недалекоглядною натурою, а ви б точно передбачили?» «Зі мною все інакше, розумієте, усе своє життя я займався пошуками вбивць, я знаю, що разу бажання вбивати стає сильнішим, допоки зрештою з банальних причин він не договорив». Після нашого страшного відкриття детектив став дуже тихим. Упродовж усього часу, коли приїхала поліція, коли допитували інших мешканців будинку, коли проводили тисячу й один рутинний момент процедури, яку виконують після виявлення вбивства, Пуаро залишався замкнутим, на диво тихим, а його погляд далеким і замисленим. Тепер коли його версія не підтвердилася, у мого друга знову з'явився цей далекий замислений погляд. «Ми не можемо витрачати час на докори сумління, – Гастінгсе, – тихо промовив він. – Немає часу на різні, якщо загиблий юнак мав щось сказати нам. І тепер ми знаємо, що це щось було надзвичайно важливим, інакше його б не вбили, оскільки він уже не може нам розповісти, – Доведеться здогадатися. Ми мусимо відгадати, і у нас є лише одна маленька підказка. Париж, сказав я. Так, Париж. Поворот підвівся і почав ходити туди-сюди. Париж згадується кілька разів у цій справі, але, на жаль, у різних ситуаціях. Слово Париж було вигравіюване на золотій скринці. Париж – листопад минулого року. Тоді міс Адамс була там і, можливо, Рос теж. Чи був там ще хтось, кого він знав, хтось, кого він бачив із міс Адамс за якихось особливих обставин? Ми можемо так ніколи й не дізнатися, сказав я. Навпаки, ми можемо дізнатися. Ми дізнаємося, Гастінгси, сила людського мозку практично безмежна, коли ще Париж згадувався у стосунку до справи. Була жінка низького зросту в пенсне, яка забрала скриньку з ювелірного магазину. Чи була вона знайома Росу? Герцог Мертенський був у Парижі, коли сталося вбивство. Париж, Париж. Лорд Еджвер збирався у Париж. Ах, можливо, у цьому щось є. Його вбили, щоб він не поїхав у Париж. Чоловічок знову сів і насупив брови. Я ніби відчував, з якою силою думки вирують у його голові. Що сталося на тому обіді? пробурмотів він. Якесь випадкове слово чи фраза мали б дати йому зрозуміти, наскільки важливим було те, що він знав, навіть не підозрюючи про це. Щось згадувалось про Францію, про Париж, я маю на увазі на вашому краю столу. Слово «Париж» прозвучало, але не було пов'язане з цим. Я розповів йому про Джейн Вілкінсон. «За цим, можливо, і криється розгадка», – задумливо сказав Поро. Слова «Париж» було б достатньо у поєднанні з чимось іще. Але що це могло бути? На що дивився Рост? Або про що він говорив, коли прозвучало це слово? Він говорив про шотландські забобони. А куди був спрямований його погляд? Я не впевнений, але гадаю, що він дивився у кінець столу, де сиділа місіс Відберн. Хто сидів поруч з нею? Герцог Мертонський, тоді Джейн Вілкісен і ще якийсь незнайомець. Місьє Герцог. Чи може бути, що він дивився на мсьє Герцога, коли прозвучало слово «Париж»? Пригадуєте, що Герцог був у Парижі, чи мав би там бути у час вбивства? Можливо, Росе раптом пригадав щось таке, що могло довести, що Мертон не був у Парижі? «Мій любий Пуаро». «Так». Ви вважаєте це абсурдом. Усі так думають, чи був у місія герцога матив для злочину? Так, дуже вагомий, але припустити, що він його скоїв, о, це абсурд. Він такий багатий, з таким становищем, і всі знають його гордину. Ніхто не буде розглядати цей варіант надто ретельно, і Алібі у великому готелі не так уже й важко зробити. Пройти повслух під час обіду, повернутися. Так можна було зробити. Скажіть, Гастінгсе, чи Рос нічого не казав, коли прозвучало слово «Париж»? Він не виявив жодних емоцій? Пам'ятаю, як він досить глибоко вдихнув. А як він пізніше говорив із вами? Він був розгубленим, збитим з пантелику? Ви поцілили в десятку. Точно, у нього з'явилася ідея – він вважає її безглуздою, абсурдною, і все ж таки він вагається, чи сказати про неї. Спершу він поговорить зі мною, але, на жаль, коли він наважився, я вже поїхав. Якби він хоч трохи більше мені розповів, з жалем промовив я. Так, якби ж, хто стояв біля вас у цей момент? Ну, можна сказати, що всі більш-менш. Люди прощалися з місіс Відберн, я не помітив когось конкретно. Поаро знову підвівся. Хіба я весь цей час помилявся? пробурмотів він і знову почав поспіхом ходити сюди, туди по кімнаті. Я весь час був на хибному шляху. Я дивився на друга зі співчуттям і не мав жодного уявлення, які думки вирували його голові. Він мовчав, як риба. Саме так влучно і точно описав його інспектор Джеб зі Скотленд Ярдо. Я знав лише одне – у цей момент Пуарові внутрішню боротьбу з самим собою. Хай там що, – зазначив я, – це вбивство не можна повісити на Рональда Марша. Це плюс на його користь, – розсіяно сказав Поро, але наразі нас це не цікавить. Він знову сів так само різко, як і перед тим. Неможливо, щоб я повністю помилявся. Гастінгсе, ви пам'ятаєте, як я одного разу… Ставив собі п'ять запитань. Здається, щось таке пригадує. Я запитував, чому лорд Еджвер змінив свою думку про розлучення? Як пояснити лист, якого, як він стверджує, написав своїй дружині, а вона його так і не отримала? Чому в нього був розлючений вираз обличчя, коли ми виходили з будинку того дня? Що робило пенсне у сумочці Карлоти Адамс? Чому хтось дзвонив Леді Едджер у чизік і кинув слухавку? Так, саме ці запитання ви ставили, підтвердив я. Тепер я пригадую. Гастінгсе, у мене в голові увесь цей час крутиться одна маленька думка. Хто той чоловік, який стояв за всім цим? Я знайшов відповіді на три запитання. І вони збігаються з моєю версією. Але два запитання Гастінгса залишаються загадкою. Ви розумієте, що це означає? Або я помиляюся щодо особи, і це не може бути ця людина, або ж відповіді яких не